Euskadi Irratian Factoria Música o entumeza en pronto cerrador que se volurán Ba, kasik seguru, logikandiri gabeko gertakizunak, desagertak, psikofoniak, misteriuak, objektu egalarri ez ezagunak. Mardera eta eskalik makina bat historiao ekarri ez digute gure etzetaran, baina igi esaten nahi baduzte, ez daukagu zientzia fiktziora jovearrik alakoen berri izateko. Kaia, agerkari digitalak bere lenda biziko bialeta meintzat, adibide bat baino gehiago dakartza. Juan Ma gallego kaiagerkari digitaleko ardura duena da eta argibideak ematera etorri zen faktoriara gallego jauna egonon baikaixo egonon non do zara non bai ciencia ficzioa da edo ez bueno ciencia ficzioa eh, askotan jorratu ditur helako gaiak baina gero bat batgen gertaera ba, eh, erabateko ziurtasunarekin ez bada ere ba, ematen diguten aukera gutxienez E, dudan egoteko e, eta bueno, borrelako e, gauzak e, gertatu gertatu dut zen, direla beste kontu bada horri zia salpena ematen dugun, edozea ikuspuntutik e, jorratzen den, baina e, izan badira borrelako gerta Honetan ere FEDEA behar da, ez da? FEDEA, bai, FEDEA sinisten dutenentzat, entzat, FEDA ere ere erabate ukatzen duten entzat bera jene ere badokate eta gero, bueno, nik uste dut eh erdibideko e, bide bat e, hartu hartu daitekeela da ba bueno, eta e, bueno, ba, testigantza guztiak jasota ta e, gutxienez e, kasuak gertatzen dienean kasu hoien inguruko informazioa bilduaz eta hoiek zabalduz ta bueno fiskate ikartuaz, ikartuaz, ezta. Bueno, da esan duguna hala da, etxean ere gure gandik ere ez oso urruti, badira ezplikazio logiko hondirik ez duten zenbait gertak ere. Kaia agerkari digitaleko bigarren alean irakurri dugu, baina urr handitan sartu horretik saiguzu joan ma bi hitetan sikiera zarden agerkari digital hau. Bueno, kaia, kaia da eh, argitalpen bat eh, digitala da interneten, baina esnetek eskuratuta, eskuratu ta, bon, eh, da eh, egitasmo eh, pertsonal bat ikusten nolako, ba, Euskal Herrian E, Euskaraz, eh, etzegola, horrelako gaiak jorratzen eh, zitun eh, agerkaririk, edo aldizkaririk. Hordun, eh, hori egiteko bidea hartu nuen, ikusita etzegola, iaia, ja, ezebez Euskaraz ziatzita horren inguruan, eta, bueno, eh, gaur egun internetek eh, bidea ematen duenez, eh, hau bezalako argitalpenak eh, egiteko kostu ondiri gabe, horretara eh, ba, horretan sartu nintzen, eh, eta piskat, baita eh, Euskal Herrian daukagun tabu hori apurtzeko e, Euskal Herrian eta e, bereziki Euskal munduan inoiz ez ziagurlako gauzak jorratu, tanik ustud jorratu, itezkela zerioetasunez eta normaltasun osos. Zalantzeri jorratu litezke, eta horrek esan idu e, informazio asko ere badagoela kontatzeko? E, bai, informazioa beti, beti badago, guk e, gaiak aukeratzerako orduan betitu hor e, pila bat eta zaietzen gara ale bakoitzean, ba, gutzienez Euskal Herriarekin zerik duen e, bakai bati ere e, garrantzia entene, ematen bai o, tartea ematen en, baina baita e, e, mundu osoan e, gertatzen direne ba horrelako gertaera edo misterioen guru hon. Aizu e, zenbatean baino agertzen da agerkaria? Bai printzipioz bialegartu dira eta printzipioz ba e, asmoda iru ilabetekaria izatea, izatea. Da, urtean Lau, lau ale eta ale, ale bakoitzak josoko zitun e, Lau erreportai Aha. bakai dezbernean inguruan Esan dakoa eta zeu korentz esan berri guzu Bigarren alea kaderatu berri da Eta negertu da, durangaldeko basetxe zarra Sorgin dagoela edo Zein e... da durangaldeko basetxe zarra? Bai, e, hori da basetxe bat, basetxe zahar bat dagoena kokatuta e, abadino eta atsondo artea, e, gertuago dago atsondotik atxondotik hori e, arai atzera erazada, bai. E, eta bueno, e, hau da, e, Jose Manuel Duranek kaiarako idatzi duen e, artikulu, artikulu bat jaso dugu kaiarren ale honentan. E, Jose Manuel Duran e, zeip elkarteko odeskaria da bizkaia, zeip da, Espainiako ikerketa erketa, parapsikologikoetarako elkartea edo. Eta berak iratzez zegoen artikula, berak eta malez ez daki euskaraz Eta guko euskaratu, euskaratu dugu Eta bueno, eagertu digu asmoa ba, e, jarraitzeko e, kolaborazio horiekin Durangaldean dago, esan bezala atzondotik e, engertu Artu berda, e, Igerriako bidea Hor, bueno, esan ziguten ez, es, Sementirizurako e, bidea Eta, e, bueno, e, esan berra dago oso eguerak askarrean dagoen, basetze badela e, Noski utzik dagoena, soruak bertan e, loita dago Eta... Beldurga beldur de Chamarra, Beldurga gu... izan lege sugestio pizcabekin one <laughs> jones ucienesbai. Deskriba peñira curto komodo izan 두고 taia izan, bueno, otzikara gero hartzen ditu, eh, bat, eh. Uh -huh. eta bueno, eh e, azaltzen azaltzen da, bueno, e, historia basko kontatzen da horren inguruan. Eh horrek ba bueno, e, ikerta era paranormalak edatuzan digela, psikofonialo lortu digela, ez dakik zer, baina e, bai ikus jarri dagoena, edo benetan egilastatu daitekena, e, ara aurbitzen den edo zeinek egin duen, egin dezaken moduan, hor, ba e, aurpegi antzeko zeho zer azaltzen da horma e, batean, kanpokaldean dagoen horma batean, da orban bat, eta ba bueno, piskat aurrean jarrita E, ematen duen itzura da aurpegi batena dela. E, Beste kontu bada hori or, e, benetan ba e, zeo paranormala gako chartean izatea edo gusti se izan eta pertsepzio joku bat baino ez, ez izatea. izatea. Mm -hmm. Baina gutxienez ebai e, ba horlako ospea duen basetze batean e, agertzeak ba bon, e, Arrantzi haundiagoa ematen dugu, dugu horri harreta jartzeko bidea ematen digu. <hazum> eta Jose Manuel Duran-Martinez ikerrariek ere eh, ondo ikusita dut, bai, eta ondo aztartuta dut. Bai, zanete bera bertakoa da, atxondokoa. Aha, atxondokoa da. Bueno, bera ez gertutik gertura, gertut entzeio. Bueno, baina ez da durangoko basetxe hau, gurean gauza hararoa gertatzen deneneku bakarra. Durangaldetik goazen orain trebinoko kondera ira, dagoen errezka batetara, otxatera. Bai, dantzarajo, arma bertan geniera za. Bai, bizpairualdi zeharra hurbilduna se Aspalianik Varentzunan eukalako hor horralako gertadera e, izaten zirela ledo. No da cuadochete, Berez, eh, otsate, bueno, herri txiki txiki bat da, eh, bueno, herria baino hondarra hondarak baino ez dagozia, ja, eh, herri, herri bat, fantasma bada. bai, herri fantasma bat eh deituguko genezaken dietako bat, e, eta hor dagoen bakarra zutik dagoen bakarra e, eleizaren dorrea da. E, bertan jaso dira psikofoniak Eta bertan bertara urbiltzen da ba, bueno, Jende ugarik Egen bat jende gaztea Azte buruetan ba, Nola baita e, zatearen e, Misterioak deituta edo e, Ara urbiltzen dira e, Gaua e, bertan e, ematera Igar, Igarazera right. eta pasazera Eta zeuk gaua gauri gaurik pasaduzu bertan? Eze, egin nolako no, no, azmorik ez <laughs> Gazi intenziorik ere Intentziorik e, e, horretarako ez, ez bezdurragatik, bezik eta ez diodalako ikusten e, zentzu gehiarik hor gaua bertan e, e, pasatzean ikuste dut, e, gauzak ikertu egitezkela, bueno, e, ez du esertan izan behar gauez, eta bueno, nik uste dut horre sugestioak edo gauean e, izugarrezko papera bete dezakela horrelako e, leku batean. Juan Ma, hau entzun ditazke, hau bai eh ahotsak eh, psikofoniak deitzen deitzen dienak. Bueno, aldez aurretik izan berra dago eh psikofonia terminoa dela gehien zabaltada eh, dagoen hitza. Eh, eh ahots hauek eh, deskribatzeko, baina bueno, eh badao jendean jaego bestera batean eh, deskribatzea edo izendatzea. Zerretik ba bueno, psikofonia terminoak ematen duelako ja eh asalpenbate edo haserpenbate eh Luzatzeko aukera eman dezake. Oda, sí egongo zen e, oinien e, soinu hoien oinarria. Eh, azaltzeko teoria asko dago, baina e, gehien batzu dut aldirenak dira bi dioiek. giza psikiak ezagutzen ez dugun e, causa bat dela medio e, sortar dituela ahots hauek edo bezalde e, deitu gene ba, hipotesi transcendental edo gehien uta dagoena jendearen artean hoski eta kokatuko situela hildakoak hauen oinarrian. Mm -hmm. Guk eh, otsateko psikofonia kentuteko moda badago. Egi esaten hori modu zu, apenas apreziatuko zuenezar, baina adi adi jarrebelarriak eta entzun onako hau. so, so, so, ban buentzuten dira, ez da? Bai, hau da, psikofonien ezaugarri bat, mm -hmm. e zaila dela e ezberrintzea hor soinua eta horretan e denbora ematen dutenak ikertzen ba, oso adi jarraitun bat dituzte ah. garaien grabazioak, iaseo zera raroa topatzen duten e 않는, e eta, eta ulertzen ere saiatzen dira lehen da psikofonian pandora edo kandora edo kanpora edo entzuten omenda eta bigarrenean berriz ke egon la puerta abierta Entzuna maliteke bueno, Gu saiatu gara Esatenean eh? <laughs> ima guztu gama saiatu gara Hori eh, ulertzen baina Baina ez tugu ulertu, oso zaila hori Zaila da, bai, zaila da mm -hmm. e, Zer ulertu behar dugu Hau entzunda Bueno, eh, dakibun bakarra da eh, Oieke izan badiela Hau da, fenomeno hau eh, Ematen dela, ematen dela, ematen dela. Boniena, mm -hmm. Ez bakarrik eh, bueno, hemen etxateko kasua Baxik eta mundu osoan zehar miliaka psikofonia lortu du izan dira, gehien bat pasaden medetik aurrera, gari horretan modan jarri ziren e, Jurgerson izeneko batek zorien e, ba, kanta grabatzen ari zela ba, e, horrelako ahotzea arraro bat harrapatu zuenean edo registratu zuenean e, bere izenaz e, deitzen zion ahots bat geroela, bere bildako amade nahotza zela e, esaren zuen edo behintzat hori ulertzen zuen berak baina egia izan da ez dakigu eh hauek nondik sortzen sortzen diren fraude asko dago ere noski eh asko dago gertaera paranormalen arloan eh asko, asko dira baina horrek ez du esan nahi eh baztertu barituguneik eh kasu guztiak gertaera paranormalak aipatu dituzu nik ez dakit usteko baino ugariagoakote irenen euskararian dauzkagun gertaera paranormalak Edo, edo ez ez eztirain beste. Bueno, e, izan e, badira. Eh gupia adibide jarri ditugu besterik ez, eh? Durangaldeko basetze zarrarena eta otsatekoa. Baina ez ekite beste asko jarri genitzake, ezarrenda luzea egin izango denuke joma. Bueno, e, izan bezala e, e, izan badira orrelako orrelako ausak adibidez, e, bueno, ni que divulgazio ari queguien bate ekiten diota, ba, ingen hauek ikustea eta pizkat eh, zabaltzea hori inguruko bereiak bainan, eh, Jose Madol duranek adibidez, ba, naikotzo kasu ikertu ditu bere inguruan eh, durangaldean, eh, ba, hainbat etxetan gerradutako gerraera paranormalak, beti ere, eh, ikuspuntu razional batetik eta saiatzen eh, eh, azalpen logiko bat eh, ematen, ematen eh, kontu horri. Mm -hmm. Horiek denak esan bezala azuk bildu egiten dituzu, eta gero kontatu egiten dituzu. Euskaraz behintzat, etzegolako momentuz, e, ba, alako Euskararik, oie guztia kontatzeko Euskararik. E, ez da urrengo alean, ze ikusi edo entzun edo jakin godugun, e, zerbait aurreratzeko ja zeko mori bau zuho, ma? Bueno, baditu ba tor, hainbat e, gai dantzan, no, hainan egia zanda, ez daude... Hohendik e, ere e, aukeratuak e, bai jorratuko dugu Adibidez Harp izeneko proiektuaren inguruko artikulu bat e, Kailan, e, atzeko atea izeneko e, atalean Esan berra dau atalean badaudela gai ezberdinen inguruan Eta atzeko atea izeneko atalean jorratzen itugu no, Gaiak giren bat e, daude bidatuak e, parapolitika ditzen denari Edo bueno, lehen jorratzen asko ezagutzen, e, ezagutzen zen konspirazio hitzaren bitartez e, deskribatu gane zaken e, gaihoei eh eta jar proiektu hori eskaini koduego tartea e, aurrekoetan e, etselon sareari e, eskaini diogu eta azken ale honetan Bilderberg e, biltzarradi eta horrengoan jarpen inguruko artikulua forratuko dugu Amerikarrek e, klima aldatzeko edo kliman eragin militarra eh izateko e, daukaten proiektu baten inguruan proiektu bat e, guztiz konfirmaduta e, dagoenan ez eta militarrek noski ukatzen duten hori e, klima aldatzeko edo e, gerra tresnabesala erabilli daitekenik baina alegria esan da e, erabate proiektua bat militarra da militarra da eta horren mm. inguruan e, arituko arituko gara eta, eta bueno e, gero baditu ere hortik vikingoak e, e, euskal herrian egon e, zireneko e, teoria bat eta hori jorratzeko e, asmoa asmoa daukagu ere. baita ohn inguruan opinien inguruan inguruko osea Inguruko erreportai bat, eh, galeatxeko eh, asmoa, ezen eh, orokorrean. horokorrean. Hau biniak eta Euskal Herria ez, ez da? Momentuz. E, lend, Lenda bizin, nahiago dugu, eitea, horokorrean, eh, e, pizkat eh, jakiteko eh, fenomeno horrek ditun, eh, aurpegi guztiz, ezberdinak, ipotesi estalutarra, eh, izkutuko armena, horren historia, ez dakizher, eta, eh, ba, da gizzer, eta, gero bai ingo dugu, berrezik Euskal Herrian, gertatu diren, OHE kasuen inguruko, ba, artikulu bat, ere, e daukagu buruan baina lehenago nahiago dugu orokor bat eh e, zeren gaiaren asmoa da eh gau gaihauen inguruan holan e, eh ez dakien jendearen e, aurrean ba aurkestea a liketa era zabalen batean ba pizkat eh ba digulgatzeko orlako orlako ez da espezialistentzako egindako eh luruntarentzatronai basateko Osando, eh, bueno, guk konbita e, eingo gure entzuleei, kaia ba, digitala da, zandubur bon moduan, eta oso krespan imanagotasun dukodizu 3, esango dut 3 kaia digitala.tk el bidea sartu eskero, hantze aurketuko ditugu, ba, guti guztiak, eta momentuz bentzat bi agerkari joia ketala estar irugarrena, bai. Juanma Mille esker zuei. Benetan eta beste baten ere luzatuko dizu gure atartzeko gonbitea konforme? Primeran du rengortea. Segi ondo jo.